dic Bona tarda, soc el primer que s'ha em dic Roger Cavaller ja he fet els 72 anys, vaig néixer a la ciutat de Barcelona, segons diuen. En el que respecte a Cerdanyola vaig venir, ja estic vinculat des de l'any 64 o 65, viure permanentment des de l'any 76, no sé què més puc dir. Bé, més que arribar jo, diguem-ne que abans els meus pares, perquè eh, prèviament vivíem a Badalona, i encara era solter, es van fer ja una, una casa, una caseta, el que s'era el turó de era, encara que els meus pares sempre deien Montfloret, penso que només vaig arribar a dormir-hi un cop per la senzilla raó que aleshores solteria sense compromís i m'importava, diguem, honrava tot això. Com a anècdota, ja que estem aquí a l'Ateneu, diré que baixant del tren, perquè veníem en tren, passàvem per unes vinyes i recordo que el meu pare em va dir aquestes vinyes... ...en cap al Torro de Guiera... Eh, ...el meu pare va dir... ...aquestes vinyes, això de que va sent... ...una gran avinguda... ...que serà avinguda de la primavera... ...i jo al veure aquelles vinyes... ...i tot aquell paisatge... de a mon pare... ...li han aixecat la camisa i li ha dit això, no? Això és cosa anecdòtica. Després els propis pares es van desprendre d'aquella casa del Toro de Guiera i es van comprar un terreny i es van fer una casa que, és on jo, hi he estat vivint, que després doncs, ha passat a la Allà allà a Vallaterra. Bon, el primer record és aquest que et dic de passar per aquí on t'estamara, que tots eren vinyes, a Tord i a Dret, lo que és ara l'avinguda de la primavera, al centre era una mica, havien fet una pressió els pagesos perquè no s'acumulés l'aigua a les vines i anés circulant en direcció cap a baix cap al riu sec. Eh? Aquesta és la primera sensació, la segona es que allà, la casa aquesta del d'altura de Guiera veia la riera de Sant Cugat, que no sabia ni com es deia que baixava allà, aleshores ja baixava poca aigua i després més endavant a l'anar a Vellaterra una cosa bucòlica el vent, que allò el vent viento que agita la cebada, doncs aquí era el vent, que feia on ja el blat, no sé si era blat o ordi, el que allí hi havia, davant de casa. Eh, Bé, bueno, vin, sí, vinculat, sí. El Partit Polític, no, sempre he de fugir, eh, ja venint de Barcelona, he de fugir. Alguna vegada que m'han insinuat. Altres, es veu que no tenia cara entrar gaire en el tema perquè anys després a l'associació de veïns que estava d'allí de l'esquerra de l'Eixample a Barcelona anys després un any em va dir que havien pensat en tu el partit però veu que no donava el perfil de ser una persona que m'adaptés gaire Aquí mmm, buscant el que es té.oant vinculat és a l'Associació Via Verda. Per bé que he ficat al nas, doncs, també ha diàleg entre cultures. faig un petit donatiu anual a Amnistia Internacional i bé quan s'ha presentat de vegades alguns com ara, que aquí hi havia aquesta exposició dels caiucos, del blaus, de la Marucci i Beaumont, són d'aquestes coses que fas anònimament. Estic, si no vinculat, però bastant assidu al X, al Cine Club, i vaja, crec que he de ser l'única persona que m'estranya que sigui l'únic que està vinculat molt fortament a una entitat, però que he ficat el nas amb les altres també, d'altres llocs saben qui sóc jo. He de dir que la primera vinculació és a Bellaterra a Bellaterra i hi ha ja, fins ara ha hagut una separació total de respecte a la vila de Cerdanyola. O sigui, separació no sols física, aquesta està clara, subjectiva, però mental. A títol anecdòtic diré que ara arra de una compravenda immobiliària, un que jo diria que si no ha na nascut a Bellaterra, no els poc li deu faltar, en aquests moments ja té unes filles de 18 anys, però, per tant no estic parlant de cap jovenet, quan havíem d'anar a signar, precisament era amb el notari, una caixa d'estalvis, i aquesta caixa d'estalvis l'adreça era vinguda a la primavera gairebé cantonada vinguda a Catalunya. Doncs aquesta persona, si li hagués dit que ha vingut primera vinguda a Catalunya de Vilafranca, de la vinguda a Manresa, hauria quedat tan ampla. No ni idea. Aquesta és la situació, per tant, els meus primers anys, eh, allí a Vellaterra, doncs em vaig fer de la unió, de deia unió de propietàries, es deia aleshores, no? Després amb la democràcia barracosa era convenient canviar el títol per unió de veïns i propietaris, i després hi ha unió de veïns a seques, no? Eh, bé, eh, per raons potser ideològiques o caràcteres, no... Diguem-ne que no he quallat ni la meva donió gaire allí a Bellaterra no? Però això es va continuar sent així, clar, tenir el treball a Barcelona, doncs, això era de cap de setmana, estàs a Vellaterra, taïlla amb un tros de terreny relativament gran, arbres, etc. No? I la meva vinculació a Cerdanyola ve arran del següent. Eh, a la casa aquella, en mmm, aquell tros de Bellaterra, no hi havia ni clavegram, ni estava asfaltat el carrer, ni hi havia enllumenat. O sigui, allò era diguem, la vanguardia, sinó el far oest, perquè no és exactament l'oest de Cerdanyola, però diguem-ne que si sí era el, el far nord, o sigui l'extrem nord. I eh, recordo que hi ha un moment, primer es fa el clavegram, però com que és un, només el clavegram i no sé si es va arribar a fer allò, no, només va ser el clavegram, era una qüestió sanitària, per que es pogut haver-hi... Però després hi ha un moment en què eh, es vol ja s'urbanitza, el carrer, doncs, alhora, se l'ha d'asfaltar, se li ha una vorella, enllumenat, etcètera. I, per llei, quan arriba una certa quantia a les obres, aleshores hi ha la possibilitat que els veïns afectats es constitueixin, en el que se'n diu, associació administrativa de, penso que és de ciutadans, dels afectats diguem per les obres, els que han de pagar Estic de contribuents, associació per contribuents, perquè efectivament han de contribuir pagant, no? L'Ajuntament paga molt poc, majoralment els veïns, baixis, això, no?, si no hi ha alguna altra... Pessiguen per un altre costat. Què passa, aleshores? Coincideix també en que jo vaig ser dels avançats en perdre la feina, perquè veni indemnitzat, tot el que vulguis, però això és això. Passa l'any, eh, és el Nadal del 92, i el 93. Aleshores, arran d'això, ens n'adonem a casa... De que si bé la vinculació de familiar era amb Sant Cugat, per la Sangerra que els seus pares ja es traslladen a Sant Cugat, la meva muller té un consultori de pedologia a Sant Cugat, quan jo quedo sense feina, monto un petit consultori eh, mediambiental de cara a indústries, no de cara. Però, eh, clar, disposo del temps per ser un dels membres de l'Associació Administrativa de Contribuents. Aleshores, a casa queda Palès, que nosaltres per molt velllleer i per molt segon pertanyem a Cerdanyola. Pren consciència de que això és Cerdanyola on é el regidor d'urbanisme amb Vinyals i amb molts tractes amb ells, bueno, els altres i al jo clar, de quan en quan ens apareix per l'Ajuntament de Cerdanyola. De fet de sempre i abans de tot això, no sé si vaig començar i a ja l'any 76, o potser abans, em llegia totes les actes de l'Ajuntament. El que ara se'n diu els plens, em veig que també se'n deia a les hores, però també ara se'n la Junta de Govern Local, s'havia de Comissió de Govern, i abans la Comissió Permanent, això m'ho havia llegit tot, perquè per una raó, diguem, de feina en un, d'una ciutat de Segòvia que es diu Cuella, va dir pues, jo, per saber lo que hace el que fa l'Ajuntament, doncs, pues, vull allí i veu tot l'açac doncs dir, home, està això, així sabré, ja aquest visco a Cerdanyola, i ja aquest pertanyo a Cerdanyola, sobre els actes, però el que és físicament aparèixer és arran d'aquestes obres. Quan s'acaben les obres, la meva aventura, diguem-ne, d'empresari pel meu compte de tal, això ja renuncio, i alhora s estic buscant alguna activitat havia vingut algun cop per aquí per l'Ateneu i és quan prevé que primerament jo havia buscant amnistia que ja l'havia busqué ja a Barcelona i ja la coneixia però no era qüestió d'anar a Barcelona. Una filla meva em va dir a Terrassa també hi ha amnistia. Vaig anar, era l'hivern, a l'hivern entre poca gent i unes noia que jo em sobrava anys per ser el seu pare. I elles mateixes em diuen és que a Cerdanyola hi ha amnistia també. Llavors jo entro a l'Ateneu i amb vocació de, de fer alguna cosa, però totalment equivocadament. A l'any 1997, a començaments. Jo amb 62 anys, aleshores tinc la impressió de que la persona que em segueix en edat en té 22 És la impressió no? I, bueno, si en d'aquesta entitat eh, jo he de ser 40 anys amb el que em segueix aleshores alesores vaig retirar-me. Però clar hi havia i ja em donava l' sensió que aquí hi havia caleu per fer altres coses. I bé aleshores, eh, arran de unes xerrades dos mitjans jornades del 14, 15 o 12 i 13 de desembre del 97. Hi ha una jornal sobre els deu anys de protecció de Collserola, aleshores xerra uns quant gent, i m'entusiasma el regidor de medi ambient d'aquest ajuntament, dient una idea que em va aixugar. No és la ciutat que ha d'anar a escarbar i urbanitzar la muntanya, sinó la muntanya, de baixar la ciutat. Aquest senyor va resultar ser un tal Toni Morral a qui veia, a partir d'aquí veia la meva vinculació i la veritat, la densitat d'intel·lectualitat, que no que hi ha en aquesta casa és el més fort, però el que m'han dit també d'altres, qui pots trobar? Un músic. Pau Casals. Una ciutat. Doncs Donosti. O Sant Sebastià. No? Una pel·lícula. Faraó. Una cançó. El cant dels ocells. Una platja. Algunes de la costa d'Almería i, i sobretot d'Astúries i, i de Finisterre. aquest em entusiasme. Un poema avui és demà de Martí Pol. Una època. La Segona República Espanyola. Un país, Espanya, un llibre. El, la Retrobada eh, la traducció en català penso que és La Retrobada un personatge en tinc dos, Robespierre i Lluís Companys si algú pregunta pels motius puc dir-ho. Eh? perquè encara que Robespierre eh, el que es conegut només és pel terror, que efectivament ell va, va escabeixar bastanta gent encara que diuen que dintre del seu grup no era el, el que més volia però concretament ell no volia guillotinar el Lluís XVI però bé, si ell va continuar jo eh, va llotinar-se de fer responsable però jo el que l'admiro és perquè és el senyor que sent la revolució burgesa, la revolució francesa ell diu, si per triomfar la revolució hem hagut de necessitar els descamisats, ell va dir, aquesta revolució ha d'anar més enllà, no pot quedar-se perquè si necessitem aquesta gent, eh, ell venia a dir, la revolució havia de ser bolchevic, diguem-ne, no? S'havia d'avançar. I també Lluís Companys, perquè és el senyor que malgrat no combregar ideologies Lògicament, admet, diu, la realitat és que els que heu salvat la república el 19 de juliol heu sigut els anarcos i tota aquesta gent, això és veritat per tant, són els dos personatges que admiro per aquests motius Un somni Doncs, home, sí, que almenys els meus nets llegien el poema aquest de Salvador Espriu He mirat aquesta terra, ells el diguessin de mirar aquesta terra i el que veiessin fossin els grans llacs africans i la Catalònia. L'Elocordo l'any 63 el meu primer viatge per Andalusia, només d entrar a Andalusia i per tot Andalusia era un aroma vag que no l'he tornat a sentir més lo mateix que els eucaliptus de Tenerife. També parlo de fa bastants anys. quan Després ja no Com a infància, sí, l'estada un poblet, de lo que ara se'n diu la Franja, de l'Argó, que m'enviaven sempre allí, eh, clar, les gallines i els conills, els batejava les gallines, i, en fi, jo, i jugava, per mi, aquests eren els animals de companyia. Un record de joventut? Els meus anys universitaris. Un nequit? Mm, doncs... Jo diria l'afany de poder influir en el meu entorn Una beguda Home, ni ha diverses Per exemple, un conyac Ara la meva filla m'ha regalat una ampolla de remer marteng Déu-n'hi-do, tela marinera També podria ser el lepanto Cardal Mendoza, etc. El conyac m'agrada Un menjar ni ha tants L'altre dia mateix vaig prendre uns tallarins A la sèpia o a sèpionats Que va està sensacional un color el vermell una flor la rosa un indret d'allí dels caios de Florida jo diria que pensen que sóc honest no sols ideològicament i ideològicament vull dir no sols mediambientalment i tal sinó també políticament i penso, penso, vull creure que em consideren sincer sincer i honest ara, dic ara perquè eh, no comprenc que el meu pare sempre m'havia dit que els homes no plorava, clar, pensa que tinc 72 anys i sóc educat als anys 40, diguem-ne, no?, i ell a la seva vegada, doncs, he educat als anys 10 i 20, no?, i els homes no ploraven en una pel·lícula, en tal, doncs per molt que fos tal. Això ho he anat conservant bastant temps, però ara, darrerament, eh, els el ser molt aficionat al cinema, no sols les bones pel·lícules que es veuen aquí, en aquesta casa, a través del Cine Club del Xís, sí, no tinc cap inconveniència. i per què no? no. No entenc que té que veure el ser home, ser dona, la dona de plorar, l'home no, no sé què té que veure parlant en plata la cosa fàl·lica amb la emotivitat. Sí, pel meu pare, sempre l'he admirat per la seva coherència ideològica, perquè en aquests moments segurament no coincidiríem gens ni mica, però semblat un home honest, crec que si ha heretat l'honest allà ja, no sols també intel·lectual, crec que això bé per part d'ell. Eh, Diguem-ne eh, com que no crec que es pugui dir treballar les col·laboracions o les cartes als diaris i tot això dient que això no és treballar eh, doncs clar, no treballo ja en aquests moments ja no... Poca cosa, eh, ajudo a casa perquè, a part de que sóc maldestre, destre, però bé, el que sentem, el que sentem per treballar, doncs no. Els escacs, la meva gran afició, sí, sí. Soc federat, sóc jugador federal d'escacs i bé, jugo tres o quatre tornejos d'aquests que compten per la federació. Precisament el que no tinc oportunitats de jugar de, de cafè.